Живий, пробурмотів Чарльз, вилазячи з-під тулуба. Якийсь час вони дивилися один на одного. Потім Брендон підійшов до пса, який жалісно скавучав. Той лежав на боці, важко дихаючи, з розпоротим черевом, нутрощі повипадали на землю. Брендон дістав ножа, погладив собаку по голові, потім рвучким порохом перерізав йому горло, припинивши муки. Цей пес врятував нас А ви мене, похмуро сказав Франциск А ви мене, луною відповів Брендон Франциск озирнувся, вітер ніс сніг, навкруги панували пітьма Голосів почту не було чути, тільки шумів ліс Франциск посміхнувся, витерши об шкуру звіра ножа, оклав його в піхви Думаю, нам краще обінятися борговими розписками вже після повернення в амбуаз. А зараз, поки зовсім не стемніло, а варто вибиратися. Франциска ні на мить не залишала його повсякчасна бравада, хоча він і морщився часом від болю в ушкодженій гомілці. Та частіше герцог прикладав руку до забитої голови. Схоже було, що гуля на чолі, яка псувала його зовнішність, значно більше непокоїть його, ніж темрява лісу бездоріжжя. Тим часом Брендун реальніше дивився на речі. Звичайно ж, їх шукатимуть рано чи пізно знайдуть. Краще б раніше, бо тут, під пронизливим вітром, у лісі, в полоні ночі, серед виття вовків він не в змозі був жартувати. Вони повільно рухалися крізь зарості, прислухалися до виття вовків. У Франциска дедалі нестерпніше боліла гомілка, настрій псувався. Його дратувало те, що він, зазвичай оточений юрбою бажаючих прислужити, опинився раптом у такому безпорадному становищі. Подивившись на герцога, який щулився на вітрі, Чарльз віддав йому свій берець козирком. «Це ж треба!» – журився Франциск. «А я думав, що знав цих краях кожну п'ять, а виходить...» «Ні...» Тут неодмінно повинно бути якесь поселення. Думаю, поки остаточно не стемніло, нам варто зійти он на той пагорб і подивитися довкола. Опевнений, ми роздивимося поблизу вежі якогось замку, стіни монастиря та, зрештою, дахи села. Підйом виявився крутим. Вони важко дихали, сходячи на рівним схилам, коли Франциск зненацька запитав. Чому ви не виказали мене на турнірі? Ви ж знали, що проти вас виступав не я. Не найкращий час для откровень, але Франциск давно був хворий цією темою. Я перепрошую за ту свою витівку. Брендон навіть зупинився. Він розумів, якого внутрішнього зусилля коштували молодому герцогу ці слова. Хоча Франциск був такий легковажний, і зараз він по-хлоп'ячому... Запально говорить, що виставив замість себе німця лише жартома. Він же не знав, що той поведеться так негідно. І сам був покараний. Поведінка німця, порушення ним усіх правил бою, заплямували самого герцога Анголема. Він замовк, очікуючи, що ж відповість Брендон. А той думав, що витівка в Кранциска аж ніяк не була жартом, що герцог хотів перемогти, навіть під виглядом підставної особи Щоб домогтися прихильного ставлення королеви І це було нечесно Чому ж він усе приховав? Перебираючись через повалений стовбур, Франциск знову повторив запитання І Брендон відповів Поганим би я був дипломатом Якби прагнув зганьбити майбутнього короля Франції Франциск посміхнувся Отже, з цього боку йому нічого не загрожує. Брендон не викаже його і в майбутньому. І як же приємно усвідомлювати, що навіть іноземці бачать у ньому законного спадкоємця трону. Якщо, звичайно, як стверджує його мати, насправді, цей жена-моот'є не докладає всіх зусиль, аби королева завагітніла, і тим самим він виявився усунутим. І користуючись тим, що їхнє критичне становище сприяло відвертості, Франциск прямо запитав, чим Брендон пояснить усі ті чутки, що оточують його та королеву. Чарльз підсвідомо був готовий до такого запитання. І тому відповів спокійно, мовляв, не він поширює ці чутки, не йому відповідати за них. «Але ж вас постійно бачать поруч з її величністю». Зауважив Франциск, у вас немає дами серця. Молодому Ангулему це здавалося дивним і цілком здатним виправдати всі плітки, що оточували Брендона й королеву. Чарльз зрозумів, що припустився помилки, проте змусив себе розсміятися. Месірий Ангулем, та дама, котру я мріяв би назвати своєю, надто недосяжна для мене. Відчув, як відсторонився Франциск І додав відверто майже пошипки Ця дама вже належить вам Я маю на увазі мадам Дізоме Ах, якби Франциск повірив Брендону необхідно було зняти підозри з себе та мері Від цього так багато залежало Як швидко стемніло, бурмотів молодий герцог А від виття вовків просто холони в грудях коли я знову опинюся в амбоазі, все це здаватиметься мені не більше, ніж цікавою пригодою. Але зараз вони зупинилися перепочити. І тут Франциск сказав проникливо. «Шарлю, я не забуду того, що ви сьогодні зробили для мене. І якщо зможу віддячити вам тим, що поступлюся тюльпаном Франції, вважайте, що вона ваша». «Дражливе становище!» Подумав Брендон. Дражливе по відношенню до мері. Як я зможу їй усе пояснити? Він не хотів поки що про це думати. Та й дошкуляло зараз інше. Якщо чесно, він промерз до кісток. Його легкий мисливський камзол зовсім задуб. Сніг заліпив очі. Добре, якби Франциск виявився правий, і вони насправді знайшли якусь оселю. Їм поталанило... Діставшись до вершини пагорба, зовсім неподалік вони побачили вогник, але неподалік здавалося тільки згори, та й рухалися вони повільно, тепер чітко розрізняючи в мороці тіні вовків. Коли дісталися до невеличкої хатини в Балці, сніг добряче запорошив усе навколо. Дякую тобі, Господи, а вигукнув Франциск, коли вони опинилися перед дверима, і двері одразу відчинилися. Постала темна постать чоловіка з ліхтарем і патріархальний голос мови – ласкаво просимо. Виявилося, вони потрапили в житло пустельника, який навіть не поцікавився, хто його пізні гості, дав їм притулок. Він пустив їх, запропонував хліб, суп із моркви і дикого коріння, оглянув ногу Франциска. Хто вони, він, як і раніше, не розпитував.